בעזרת <אז> השם מתבאח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ס"ב, מיוסד על תורה ס"ב בליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני <אז> אלוהינו <אז> ואלוהי אבותינו, שתקבע ותטע אמונתך בלבנו ובלב כל עמך בית ישראל, ונזכה שתהיה אמונתך, אמונתנו, חזקה ונכונה באמת ובלב שלם, בלי שום קושייה ובלבול בעולם כלל. ותהיה אמונתנו חזקה כל כך, כאילו אנו רואים בעינינו ממש את הדבר שאנו מאמינים בו. ריבונו של עולם, עיניך הלא לאמונה, עוזרנו והושיענו וחוננו באמונתך הקדושה באמת ובלב שלם. ולא יהיה חלק ליבנו חס ושלום. ונזכה לעבוד אותך תמיד בלבב שלם בכל לבבינו ובכל נפשנו ובכל מאודינו. ותהיה עבודתנו באמת ובשלמות גדול בשני יצרינו. ותסיר מלבבינו ומדעתנו כל מיני כפירות וקושיות ובלבולים, וכל מיני מחשבות זרות המבלבלים, חס ושלום את האמונה הקדושה. ולא יעלה ולא יבוא ולא יגיע ללבי שום קושייה ובלבול, ולא שום כפירה כלל. ותפתח את דעתי ולבבי, ותכונן אם נדחה חוכמה, בינה ודעת, שאזכה לידע ולהבין על בוריו כל הדברים שאני מחויב להבין ולהשיג כפי בחינתי, כפי מה שהגבלת לשכלי. מה שאני מחויב להבין ולהשכיל באמת, עד שאזכה לידע להשיב לאפיקורס ולגרש ולדחות כל מיני כפירות ואפיקורסות מלבי ודעתי. ותהיה באזור שלא ירדוף שכלי לצאת חוץ מן הגבול חס ושלום, ולא יתחיל לחקור אולי אין חס ושלום במה שאין לי רשות לחקור בו, ולא יסתכל כלל בעניינים הנקראים לפי בחינתיים הלמעלה, מלמטה, מלפנים, מלאחור. ותשמרני שלא אתחיל לכנוס בשום קושייה וחקירה בדרכי הנהגותך הקדושים, מה שאי אפשר לשכל האנושי להבינם. אשר על החוקרים בהם נאמר עליהם, כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. שמרן השיב והצילני, שמרני והצילני, אמינך תישרדני ואל תיתן למרות רגלי. כל מצוותיך אמונה, שקר רדפוני עוזרני, עוזרני וחונני. זכני לתמימות ופשיטות באמת ובאמונה שלמה ובלבב שלם, בלי שום חוכמות וחקירות וערמומיות כלל. עזרני שאזכה להשליך את חוכמתי ושכלי בעניינים הללו לגמרי. רק אסמוך על אמונה לבד, ולא אשתמש עם שכלי רק בעסק תורתך הקדושה. ולא אתחיל לכנוס בשכלי בשום חקירה כלל, מה שאין לי רשות לכנוס. ובמופלה ממני לא אדרוש, ובמחוסה ממני לא אחקור. רק במה שהורשיתי את בונן, באמת ובתמימות, ובאמונה שלמה ובקדושה ובטהרה גדולה ובלבב שלם לשמך ולעבודתך באמת כרצונך הטוב. ובכן תעזרני בהחמח רבים שאזכה לעסוק בספרי הפוסקים בהתמדה גדולה, ותעזרני ותושייני ללמוד הרבה בכל יום ויום ספרי הפוסקים. ותפתח את דעתי ותכין את לבבי שאזכה ללמוד במהירות גדול ולהבין הדין על באויו, ולברר וללבן הפסק הלכה בכל דיני התורה באמת לאמיתו. ואזכה לידע הכרעה באמת בין כל בעלי המחלוקת וקדושה שמחולקים בדיני התורה. ואזכה לעשות שלום והכרעה ביניהם. ועל ידי השלום הזה ימשך וישתלשל שלום בכל העולמות עד שיתפשט השלום גם בעולם הזה. ותשים שלום בין כל עמך ישראל לעולם ותבטל כל מיני מחלוקת מן העולם. ויתרבה השלום בעולם עד שיוכלו להתוועד יחד כל אחד עם חבריו. ויסבירו זה לזה האמת לאמיתו. ויזכירו זה את זה, שלא יבלו ימיהם לאבל וריק, עד שישובו כולם אל האמת, ויעבדוך כולם באמת ובאמונה שלמה. וזכאנו שיהיה שלום בעצמינו, שלא יהיה חלק ליבנו חס ושלום מאיתך. רק נזכה להאמין בך ובצדיקיך האמיתיים, ולעובדך בלבב שלם בשני יצרינו. ונזכה לידי ידיעה שלמה באמת ובלב שלם, שמלוא כל הארץ כבודך. ואתה בעצמך ובכבודך עומד אצלנו בשעת התפילה. ואתה שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של תפילותינו. ונרגיש שלא הודחה אלינו תמיד, ובפרט בשעת התפילה, עד שנתעורר על ידי זה בתעוררות גדול להתפלל בהתלהבות גדול ובכוונה גדולה ועצומה ולדקדק מאוד ולכוון את דברינו, ולא יצא שום דיבור מפינו בתפילה שלא בכוונה. אבינו מלכנו מחסנו, אל תאשימנו כרוע מעללנו, חוס וחמול עלינו. וזכנו לתפילה בכוונה בשלמות באמת ובלבב שלם. ונזכה לקיים מקרא שכתוב, עודך ביושר לבב בלומדים משפטי צדקיך. ותזכנו לישרת לבב שלא יהיה בלבנו שום עקמומיות וערמומיות כלל, ולא יהיה בלבי רמיה חס ושלום. ריבונו של עולם עוזרני ואושייני וזכני לישרת לבב באמת כרצונך הטוב. חוס ורחם עלי בחמלתך האמיתית וזכני לאמונה שלמה באמת. עד שאזכה על ידי האמונה הקדושה לברר כל המאכלים ולאכול בקדושה גדולה. שיהיה כל אכילתי וסעודתי ממאכלים שנתבררו בשלמות מן הרע, שלא נשאר בהם שום אחיזת הרע והקליפות כלל. עד שיהיה נעשה על ידי אכילתנו איחוד קודשא בריך ושכין תאפין באפין. אנא אדוני מלא הרחמים עוזרנו ביחמך רבים ותן לנו כוח מאיתך שנזכה לקרב רחוקים לאמונתך הקדושה ולעבודתך האמיתית. ועל ידי זה תתעטר ותתקשט האמונה הקדושה בקישוטין נאים ויפים, בקישוטין דלה אב ובקישוטין קדישין שיהיו לנחת ולרצון לפניך. וזכינו ביחמיך רבים לתקן פגם הדיבור, ותעזרנו לברר ולהעלות כל ניצוצי אותיות הדיבור שנפלו בגלות גדול בין הקליפות והסטראה חבבונותינו, על ידי שהלכנו בשרירות ליבנו ורדפנו אחר תאוות אכילה ושתייה. והיינו ממלאים קרסנו במותרות אכילה ושתייה שאין הוא מוכרח לקיום הגוף. עד אשר בעוונותינו הרבים, על ידי פגם תאוות אכילה ושתייה, התגברו עלינו שלושה שרי פרעה, שהם שלושה קליפות, שהם שר המשקים ושר האופים ושר הטבחים, שהם קנה ושת ורידים. ועל ידי זה גבר עלינו עול גלות פרו מצרים שהוא מצר הגרון, שנמשך הדיבור דקדושה להעורף, למצר הגרון. עד אשר ניחר גרוני, ואין יכול לדבר שום דיבור הגון לפניך. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה ידעת את לבבי, אתה ידעת אותי מתחילה ועד סוף. אתה ידעת חרפתי ובושתי וכלימתי נגדך כל צורריי. ואין יודע שום דרך ושום מצה איך להתנהג בעניין אכילה בקדושה, באופן שאזכה להנצל באמת מפגם תאוות אכילה ושתייה. ריבונו של עולם, צרכי מרובים מאוד בכל מידה ומידה, ובכל דבר ודבר, ובכל עניין ועניין מעבודת ה'. עד אשר מאות סמריבוי צורכי ישועתי בכל דבר, על כן אין מילה בלשוני, ואיני יכול לדבר כלל. כי איני יודע מאיכן נתחיל לדבר ולפרש שיחתי. ובאמת אני יודע בעצמי שאני בעצמי אחייב מתחילה ועד סוף. וכמה פגמים פגמתי על ידי תאוות אכילה ושתייה, שלא השתדלתי כלל לגרשם מעליי. עד אשר על ידי זה נפגם הדיבור שלי מאוד, ונפלו חלקי הדיבור שלי בגלות גדול ועצום מאוד. עד אשר איני זוכה לדבר שום דיבור הגון וראוי. ועדיין לא התחלתי לקרוט אותך כלל כראוי באמת. וכבר יגעתי בקוראי ניחר גרוני, כלו עיניי מייחל לאלוהי. מר הדל מקול עצר לי מאוד מאוד בלי שיעור וערך ומספר, ואין יודע כלל באיזה דרך ועצה ותחבולה. איך למלאת נפשי האומללה והעלובה מאוד מני שחת. כי אין כוחי אלא בפה לבד, וגם זה נמנע ממני. כי אין מילה בלשוני, אין אדוני, ידעת כולה. כי חלקי הדיבור שלי ירדו בגלות עצום וכבד מאוד. אהה, ah, אדוני, צר לי מאוד, והנני קורא לך מן המצר, ממיצר הגרון, מעומק הגלות. ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני, שמעה בקולי. תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. קולי שמעת, אל תעלם אוזניך לרווחתי לשוועתי. עוזרני בכוחך הגדול ובחסדיך העצומים שאזכה לשבר לגמרי באמת תאוות אכילה ושתייה, ואזכה להסתפק במועט לאכול מעט כדי חיוני בצמצום, בקדושה ובטהרה גדולה, בלי שום תאוות והנאת הגוף כלל. ובכן תעזרני ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים. ותזכני לטענו תעניתים הרבה בקדושה ובטהרה גדולה, בשמחה ובטוב לבב, כרצונך טוב באמת, באופן שזכה על ידי התעניתים לתקן פגם הדיבור, ולחבר אחורי הקדושה ולהוציא את דיבור מהגלות, מגלות פרעה ושריו ומצרים. אבי שבשמיים שיטחתי אליך חפיי, הורני ה' דרכך, הונחני באורח מישור למען שוררי. הורני ה' דרכך, הלך בעמיתך, יחד לבבי ליראה שמיך. אדריכני בעמיתך ולמדני כי היית אלוהי השאיר אותך קיוויתי כל היום, עוזרני כי עליך נשען בי. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך איננו, ואני סומך עצמי עליך לבד באמת וכרצונך אעשה. חוץ וחונני וארחם עלי, ולמדני לעשות רצונך באמת. והורנו דרכיך באופן שנזכה מהרה לשבר באמת, תאווה, תחילה ושתייה, ונזכה לתקן פגם הדיבור, להמשיך מימי החסדים, ללכלך מצר הגרון. ותעזרנו לברר ולהעלות כל ניצוצי אותיות הדיבור מן הגלות. ויקוים בנו מקרא שכתוב "קרא בגרון אל תחסוך", ונזכה לשפה ברורה שיהיה דעת שפתותינו ברור מלילו. וברחמך הרבים תיתן כוח להוד יופי הדיבור המבורר, שיהפוך פניו אל העכום והקליפות ויברר מביניהם שערי ניצוצות הקדושה, עד שישארו הקליפות והעכום בלי שום חיות. עד אשר על ידי זה ישליכו כל העמים את אלילי חשפם ואלילי זהבם, וידביקו את עצמם באמונת ישראל, ויתקרבו כל הרחוקים לעבודתך ולאמונתך הקדושה. ויקויימר המקרא שכתוב כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם אדוני ולעובדו שכם אחד. ותעזרנו לעסוק תמיד בעבודתך ובתורתך הקדושה באמת ובלב שלם, ונזכה שתהיה עבודתך אצלנו חדשה בכל יום ויום. ונתחיל בכל פעם מחדש, כאילו לא התחלנו עדיין מעולם לעובדך. ובפרט קטני ערך כמונו, אשר באמת לא התחלתי עדיין שום התחלה אמיתית בעבודתך. ואפילו בעת שתזכנו לעבוד אותך באמת, כראוי תזכנו תמיד להתחיל בכל פעם מחדש. ונזכה לחדש כנשר נעורינו בתורתך ובעבודתך הקדושה. ולא ניפול חס ושלום לזקנה ותשות כוח כלל. רק בכל יום ויום יהיו מצוותיך ועבודתך בינינו כחדשים. ואזכה להיות עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור, כארי לעשות רצון לוינו שבשמיים. אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. ויקוים בנו מקרא שכתוב, וקובע ה' יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא ייעפו. ותזכנו ברחמך הרבים לאמונה וביטחון באמת ובלבב שלם. ונשליך כל יהבנו וכל מחסורנו עליך לבד. <coughs> נהיה חזקים במידת הביטחון בשלמות תמיד, ולא נתלה שום דבר, בשום סיבה ובשום אמצעי כלל. רק נדע ונאמין שהכל בהשגחתך לבד, אין פרנסה ובנים ורפואה וכל שאר הדברים שבעולם. וכולם לא נשתמש ולא נתלה בשום סיבה כלל. ונדע ונאמין ונבטח באמת שאתה יכול להזמין לנו פרנסה בשלמות בלי שום סיבה של המשא ומתן וכיוצא בזה. וכן אתה יכול לשלוח לנו רפואה שלמה בלי שום מסכה רפואות וסמים, כי אתה הוא אדוני אלוהינו עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות. ואפילו כשאנו מוכרחים לפעמים, כפי רצונך, טוב לעסוק באיזו סיבה בשביל פרנסה וכיוצא, נזכה להאמין בך לבד ולא לעשות מהסיבות עיקר חס ושלום. ותיתן לנו כוח בזכות צדיקי אמת, שנזכה לבטל בתפילתנו את חיוב המערכת המזלות, לשדד המערכות ולשנות הטבע בתפילותינו ותחינותינו. עד שיראו הכל ויאמינו באמת כי אין שום דרך הטבע כלל, רק הכל מתנהג בהשגחתך לבד תמיד. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ותגזור עומר ויקום לך ועד ברכיך נגה אור. ותמחול ותסלח לנו ולכל עמך בית ישראל על כל הפגמים שפגמנו עד הנה באמונתך הקדושה, במה שהיינו תולים הדברים בסיבות של דרך הטבע. ומעתה תחזק את לבבינו לבב כל עמך ישראל וכל באי שיזכו כולם לידע ולהאמין כי אתה הוא אדוני האלוהים בשמיים ובארץ, והכל מתנהג בהשגחתך לבד, בכל הסיבות הכל מאיתך לבד. ריבונו של על עולם מלא משאלותינו ברחמים וזכינו לאמונה שלמה באמת ובלבב שלם. עד שנזכה על ידי האמונה שיתבררו כל המאכלים שבעולם מפגם עץ הדעת, טוב ורע. עד שיהיו כל אכילתנו וסעודתנו ממאכלים שנתבררו לגמרי מנהרה והקליפות, מאכלים שהם כולם טוב. ונזכה להסתפק באכילה מועטת, ותהיה אכילתנו בקדושה ובטהרה גדולה, עד שיהיה נעשה על ידי אכילתנו ייחוד קדשבריך ושכין תאפין באפין. ביקוי המקרא שכתוב, בטח בה ועשה טוב שכון ארץ וראה אמונה, והתענג גל אדוני ויתן לך משאלות ליבך. גול על אדוני דרכך ובטח עליו והוא יעשה. אעיר פניך על עבדיך הושעני בחסדיך. פניך ער בעבדיך ולמדני את חוקיך. אלוהים יחוננו ויברכנו, יאיר פניו איתנו סלע. אדוני אלוהים צבאות אשיבנו, איר פניך ונבשה. יהיו לו רצוני מופי והגיני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן.